أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون مقصد ده سورة بقراء بيان ده تلور مسلو أول مسألة إذباد ده رسالة ينداسا بتول چاللاف ذات أو صفاته نه ند الله غنده ذات د چاښتا او نه الله غنده صفات د چاښتا دویمه مسله په دې صورت کې دا اثبات د رسالت دا ثابتول چې الله هميشه د پاره پیغمبران له لېګلې دي د خلقو د اصلاح او خیر د پاره او دا غینه اخیری پیغمبر نبي عليه السلام دي چاغم د الله د پیغام درسو د پاره او د خلقو د خیر د پاره دنیا تر له لېګل شوو او دا غ سلسله د پیغمبري پاغه مان ختمه شويده دا, ختم دا, دا غنه بل پیغمبر راتلل نشتره د نبوت سلسله پاغه خلاصه دا درېما مسله په دې صورت کې دا jihad فی سبیل الله یني دا الله په دین کې دا الله دین لپاره کوشش کول چې دا الله دین خور شي په دنیا کې توحید خور شي په دنیا کې د پیغمبر علی سلام سنت خورش شي په دنیا کې او خالقو تا حق خالق ته حق ورسیږي کوم خالق چې د حق نه نه خبر دی غوله حق ورسیږي پوي شي او دا توحید او رسالت د لپاره خواري کول کوشش کول داغه تبلیګي جهاد فی سبیل الله د الله پلار کی جهاد کول چلو راو مساله په دی صورت کې د انفاک فی سبیل الله مال لګول پلار د الله کې زکه چې وسړی مال نه لګی په دین باندې د الله دین ونه خوريږي او که یو کس یا یو جماعت اغا د الله دین باندې مال لګي په شریکا چې د الله دین خور چی په دنیا کې کوشش وکي یو خاريب وکي جهاد وکي او توحید او رسالت بخوريږي او کچیرته مال ونه لګي نو په مال نه لګول سره بیا جهاد بنه کیږي او جهاد چونی شي نو توحید او رسالت بخور نشي لکه څنګه چې په دې ضرورت کې مسالې لکه څنګه چې پدې صورت کې مسالې چلور دي د دا رنګ داسورت په چلور برخو کې تقسیموم دي اوله برخه سل ده په دې کې اوله مسالې اثبات د توحید د هغه بیانېږي برخه یو سل یو نه تر یو سل او پورې ده په دویمه برخه کې دویمه مسالې اثبات د رسالت د هغه دریمه مساله یو سلواو یو دريمه برخه یو سلواو نه والا تر 235 پورې ده او پر دريمه برخه کې جهاد فی سبیل الله بیانېږي او ترورمه برخه 244 299 تر اخرې پورې ده باغی کې انفاک فی سبیل الله ترورمه مساله بیانېږي بیا ولسه تسلایا تون ده دا, دا بیا نورم پدرو بابونو کې تقسیم ده پدرو برخو کې ده چینورم د اولی حصہ آسان شي اولی اول باب د اولی حصے د اولی برخه د شل آیاتونه ده په دې شلو آیاتونو کې بیان کی د دریو ډلو هغه درېډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي بی. او ورسره په اول باب کې دو مثالونه بیان دی وور او دوبو په اخر کې دتشی د پاره بیاني هغه بل تبيعه وضاحت کوم موږ وسا پرونی سبکه دعاياتونه ویلي دي یو الف لام میم الف لام میم چې په معنا د حروف مان الله خپويږي موږ تفسیر کړو چې دا د حروف مقطعات نه دي دا د حروف د الفازا ینه هغه حروف چې هغه زنګ زنګ ته جدا جدا ويل علف الف زان لا لام زان لو میم زان لا او پدې کې الله تعالی موږ او تاسو ته دا درس کامل علم په هر یوشيبانه پویا صرف او صرف یو الله ده ذالک الكتابو کې اشاره وا قران ته د کمال ته چې دا قران په ایمان کې کامل ده دا قران په اخلاقياتو کې کامل ده دا قران په نورم ډیر اصولو کې کامل دی خو اصل اصول اصل یعنی کوم اصول چې بیانږي په دې قران کې تفصيلي هغه د ایمان اصول دي چاغه الله په دې قران کې یو دسه نقطه نه د پریږې ایمان سره تړل شي وي نه وي ید ایمان سره تړل شي الله یو نقطه نه د پریږې په کتاب کې نور نقطې کې دی انشاء الله تفصیل به ډیر نه یې لیکن د ایمان نقطه یو نقطه نه د پریږې حدیث کراځي وي د ایمان او یا دي نو تقریبا په دی کتاب کې اغا اویا وړ درجي بیان شوې دي ختفسيلي اوله درجه لا اله الا الله دا او اخره درجه د 2000 دولار نه یوټیگا جیگا کې او څل لیکې دي چې 4100 رسېږي په تقریبا په دې قران کې دا دیماند ټول اصول بیانېږي لا ريب فيه شک نشتر په دی کې د مؤمنانو په نزد زان مومن وی مسلمان او یغه قرآن کې شک نه کوي او شک هغه ټیم کې ختميږي چې کله وسړې ځان پوي کې یعنی هغه مسلمان هغه مومن هغه به قرآن کې شک نه کوي چې په قرآن باندې پويږي اوس یو مؤمن د مسلمان په قرآن نه پويږي د ایمان د اصول نه خبره ده او څه په قرآن باندې پويږي هغه به شک ختم شي او بیا په شکو کې کوي موز بم کوي او دس بم کوي خو دا ان نوم یې عبد الله احمد محمود نمونه به لیکن کی شک کي وفرو تي د اسلام په اصول باندې نهغه مسلمان نهغه مؤمن هغه قران کي شک نه کوي چې په قران باندې بوئې قران اصول نه خبر ده د ایمان د اصول نه خبر ده دا په نيز باندې شک نشټريا مونږ د ومانه کړي و چې د الله په معنا نهی هي واري نه هي په معنا د امر رازي انلا ترتابو فيه شک مکه او مؤمنانو فی بدی کې ځانته کوم مسلمان وی ځانته کوم مؤمن وی په دې شک مکووا به موږ ویلو چې هودن دلته دانا چې ہدایت د پاره د متقیانو ځکه متقی خو اول نه په ہدایت ده اوس کو سره هغه په ہدایت نه ده هغه متقی کی دین شي چې متقی شو نو زائر خبر دغه اول په ہدایت بی با نو بیا ہدایت څنګه شو د متقی لپاره هغه اول مینه پیدا هغه اول له معنا کړي وا ايه دنا سرات المستقیم کی جو کوم تفصیل کړه او بالکل اغه تفصیل تلتم ده چې دلته ہدایت په درې مراتب اجازه معنی ده د ہدایت درې مرتبه موږ ویلې وی دلتمه د ہدایت او کڅنګ چې ايه دنا کې د ہدایت درې مرتبه معنا مراد وا درې مرتبه مراد وا چې کلک کی مونږه دالنګ دلتمه د دا ہدایت امغه معنی مراد ده چې کلک کی مونږه مضبوط کی مونږه لالمتکین هودن مضبوطیا ده کلا کولی د للمتکین د پره متکیانو او په متکیانو مونږ لغون تفصیل کړهو چې متکی چاته وي متکی انسان ته وي الضینه یتکونه شرک وي عملونه بتعاتی حدیث کې مونږ حدیث بیان کړهو چې متکی چاته وي کیږي چې هغه د شرک نزان ساتي او د پیغمبر اسلام په طریقو باندې خپل ژوند تری هغه سره متکی وي او د تقوا اصل مقام چې اغز وړوي چې پرړه کې د دا الله ډاروي په انسان سره او پرړه کې اغه انسان د دا دینه ډاری کې چېر د الله خلاف ونکما الله رانه ناراض نشي نو کداغه ډار یو انسان سره وي نو دغه تویلکی د تقوا وو نن یې سبا کومه غا پینځه صفاتونه بیانو د دا اول ډله اول ډله موږ کې صورت کې موږ ویلو غوږو په دې اول باب کې دریډلې بیان کی هغه دریډلې چې مخکی سوره فاتحه کې مختصر بیان شوی و اوس چې دی دا غدریو ډلو تفصیل شروع کی گی. چا حکومې کوم ډلې دي ناور ډلې وا انعام علیہم چې هغه الله اور باندې احسان کړی وی روز هغه الله چې بچه احسان کړی دغه خلکو بیان کیږي پنځه صفاتونه دغه خلکو بیان کیږي نن به مونږه دغه تقریبا څو درې صفاتونه ووی او ورور سره بیا سبب وضو الذين هم متقيون وره مخ مخيوي کنه چې مضبوط تیار ده لپاره د متقيانو نو الذين د متقيان هغه کساندی ځکه چې الله ور احسان کړی وي هغه متقي کنه تقوا داري ان هغه انام تعالی هم کوي الذين د متقيان هغه کساندی يؤمنون بالغيب چ ایمان راوڑی په غیب باندې دا اول صفت ده هغه اول ادل چې الله ورمن احسان کړي دا غی ډلې دا اول صفت شو چې په غیب باندې به با ایمان راوړي دلته اوس لک تفصيله ضرورت نه چې دا غیب چه معنی غیب نه مراد څه ده نو معنی خلکو کړي دی علما او مفسرین او کړي دی امام راغب اسفحانی مامخ کی ویلیو دا دیو کتاب لکل دی مفردات القرآن بہترین کتاب دی اغی کتاب کې د اشکل الفاظ هغه لفظونا دا قرآن چاگا سخت دی یا اغا لگ وضاحت غواری سخت نه لگ وضاحت چو غواری دا اغا الفاظو مانے او دا اغا الفاظو وضاحت کڑے دی د عربی د لغت مطابق کمه او د قران د استلااف مطابق کمه د بهتري کوم مدرس د قرانیک څوک چې درس کوي لکه زه درس کوم یا نور مرګری درسونه کوي هغه د پاره د کتاب د رخه کتاب دین نو زګاری کی هغه ګوري مختلف الفاظ نو آغا علم کی اضافه کیږي پويږي کی په هغه الفاظو معنی آشنا کیږي لغاتو سره نو غیب نه مراد سمانا ده او دغه مفردات القران کې امام راغب اصفهانی آغا مانا کهی ویچی ما غابا انیل خواس غیب دی توله کی گی ما غابا انیل خواس چه غائب وی ده خواس خمسو نا منگه پینز لرو چه آغا من خواس خمسو ویو یو چه ده یو چه ده ده دو تاکت ده یوه د اوریدو طاقت ده یو د بوی کولو ده بل د جبرید یني د اغه د خوانده او پوزیشن د لیدو طاقت د سترغو طاقت اوریدو طاقت د نیولو طاقت او د خوانده د خوان طاقت دا پینځه خواسته دا امین ټول په دې منې وې غیب هر شي لولې کېږي چې په پینځو خواصو باندې غا نشي معلومېدل نه پسترګلېدل کېږي لیدل شي نه پخوګونو او ريدل شي نه په جبا دغه خوند معلومول شي نه په لاس کېنیول شي او نه داغه بوی اوریدل شي د پینځو خواص ته څنګه زمنګا نو دا غیب دي تولې کېږي چې د پینځو خواصونو غایبي بی. نو به مفسرین وضاحت کړي چې هغه کوم شي نه دي چې خواص نو غائب دي نو څوک وې نه مراد الله دی الله پستر غنه لذا کې جنا لذا له نشمغه پدي کې پدي دنیا کې قیامت کې ویو نو بیا چې جنت تک شو ان شاء الله قد الله خو خو نه رضا وي حدیث کې راځي چې کله جنتيان جنت لاړ شي نو الله به ته پښتنو کې تحصیلت کمید چې دیره کما نو جنتیان ورتوی چې یا الله هیڅ کمې نشته هرڅ پورې دي هرڅ ځکه جنت کې بوتشي کمې هرڅ بل ته کامل کامل به پورې وي جنتیان ورتوی چې یا الله دې چې کمې نشته الله ورتوی چې نو غوړې مانه څه کمې ده جنتیان ورتوی چې یا الله دې څه کمې نشته هرڅ پورې دي وې کې ورته الله خپل ځان وخوي خپل دیدار ورته وخوي ودا جنتیان مود الله په دیدار کې ودا الله په کته کې دمر غرق شي دمر به ډوب شي پکې چې کله تنه الله د خپل دیدار لری کېبرته نو حدیث کلا دي چې دا مودا عدالت لیدو د بری غټه موده وي خدای جنتيان واغزان لپويږي نو د الله په دیدار کې به غرق شي وي ډوب شي وي وایي چې کله الله تنه خپل خپل دیدار لری کېبرته څنګه دا الله ته پته را او د دې تشریح نه بیان شوه چې څنګه په دیما نه دا تشریح ولې مونږ ته نه ده شوی چې دیما نه زموږ ساسو مغز کارنه کوي په بازو خبرو باندې خو مونږ و ایمان ورمن راوړو په شوې او څنګه الله به خل دیدار مونږ ته او څنګه به لری کوي هغه ول الله عالم الله تعالی هغه به مونږ ته پته لګيږي به ان شاء الله په نو چې الله خپل دیدار لری کی نو وای دا جنتيان به وي چې وای دمره لګ کتلې الله ډيري ډېر مدو کتلې لیکن اغا ډیر مودہ قتل د الله دیدار اغه ورتلق قاری او ارمان مکه چې انغه د جنت اغه مزي اغه تنویر شي د جنت اغه خوندونه اغه مزي اغه تنویر شي او د الله دیدار اغه ورتلق خوندور او ارمان مکه چې ګش کې مونږ بیا نو وینو لو غیب کې دی شي غیب نه مراد پیغمبر اسلام کې زموږ د فرغ غیب د پیغمبر علی اسلام د لیدل نه د لیدل خو صرف او درې دا, دا, دا مبارک دپیغمبر اسلام بارکې او یا را یاراته په حدیثو کې ویل شوی دی دراویان په ذریعه باندې د محدثین په ذریعه باندې یا د فقهاو په ذریعه باندې څنګه تشريه شوی دی دپیغمبر اسلام بارکې موږ خو لیدل نه دی کنه خو زمونږ د پاره پیغمبر اسلام غیب دی موږ په هغه باندې لرو دا رنګه فريغتي غیب دی زمونږ د پاره فريغتين په پینځو خواص نه اګه کیږي محسوس کی گی قتل کی گی یا کندق اسے دا گرانگی جناتم غیبو کی رازی جناتم پا غیبو کی رازی نو خلقو دیر مانی کری غیب نمرا دو جنات دی ملائکی دی غیب نمرا د جنت دی دوزخ دے غیب نمرا د قیامت دے دا طول غیب دی نو دا مانام سیدہ کتتنے اللہ والے پیغمبر والے جنت والے دوزخ والے برزخ والے دا قبر دا جون چې موږ وتو دا د نه دام غیب دي او جینا ته فرشتو والدان سه رازي دا مانم سه کیږي کله سړی وکي تو الزینا دا متکین ار کساند یومنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې خو شیخ القران رحمت الله علی شیخ القران زمونږ استاد استاد اغه بدل تمانا کوله وای چې غیب نه مراد علم غیب ده وغائبنا مراد المغيب ده و چې متکیان هاہ کسان دي چې ایمان راوړي بل غیب په غیب باندې چې د غیب علم صرف الله سره ده په ماکان ما يكون خبر صرف او صرف الله ده نه فرښت خبر ده نه جن خبريږي نه م... آ... بڅو خبريږي لکه قرآنی کریم دا ټول بیان که نه لکه تاسو څو په نړاو وي امدا اول سيپارکه یو څو ددري ضرور پاني واړو وي اول ته وګوره او د فریختو خبره غګور چې فریختې نفی کوي د میغب د فریتو نه آیت نمبر دو دیر شو قالو صبحانهکه ویللی فریو صبحانه پاې د تااللیله منږ عجززی او ت پاک زیاتې ته د ایجز نه پا لا ال متضنا ایبانو نازول نه نا پاکی لا ال ملنا نشتره پوی مون سره الا معلمتنا مگر هغه چي تام ته تا علم را دي يا لم زغه مو زغه صرف او نه علم دي کومي نه تام ته تا راکړې دي انک یقیننت انتا, انتا خاص غرد زميرونو راوړي دک دیک دک تاکید دي انک یقیننت انتا, انتا خاص او, او, او ال علیمه نه الف داخل کړې دي ال علیم خاص پو پیا ذاته الحکیم لم الف لام په داخیر کړی دي او خاص ته په وزن د فیل ماندی او خاص حکمت والا ذاته تو فرښتې ته وی چې مونږه نه پویګو مونږ سې لم نشتر علم کامل لم تاسو سره ده دا رنګي ا لک سورته سبا وګورئ سورته سبا په دوه شتمه صفاره کې د سورته یاسین نه د سورته یاسین نه د سورته مخ کے رہے. سوره سباته سوره فاتھر ده به اور پښه سوره یاسین ده ایت نمبر 4 له سه موږ ورې جناتم علم غیب نلري فلم دغه را ایتونه راډولي را و خدای نه و کسان د پاره بلک دغه مساله واضحه کو چې علم د غیبو صرف او صرف الله سره ده نه پیغمبر سه علم د غیب شته پیغمبرانو سره نه فرښتونو سره د فرښتونو خو ووري ده دلله دی راهیتونه دی خدایو یو ایت منګراړو په هر یو مخلوق باندې چیلک دا مسئله توازن هشی نو سوره سبا او غره دوه وشتم سی پارا ایت نمبر 14 اولی اولی ک بیرا وډه وای فلما ک زین علیہ الموتہ په ځار کله چوکمو کومنګه علیه پسولېمان علیہ السلام باندې موت د پیغمرانو د پیغمبرانو طریقه دای چکل پیغمبرانو د مرګ وخت رنزدې شي او یو لسوره زیاته او رزه هفته مخ فریخت تراشی او پیغمبر ته وی چې تا د دو دومره وخت پس چیرې بس نیټه پورا ده د مرگ نو سلیمان علیه السلام هم فریخت ترا اغله چې پلانکی وخت باندې ستاده مرگ نیټه ده الله را لګلې ما دا داسر پیغمبران د پاره نو نو سلیمان علیه السلام ورته ویل چې یا الله کچه د زمړ شوما نو دا بیت المقدس می روان کړې ده په جناتو وباندې دا به جناتو جوړو نو دا غونی ما کې پاتې کېد د جنات خمانه ډاریږي زوسته اما وزالا گیا دی کار کهی و که زمد شو ما و داخل با دا کار بند که دا بیت المقدس چلی داخل با سر تاون رسی نو الله ورطوی دا سی کارو که توی او پا دی جناتو منی او شیشه جوڑا که او اغا شیشه که او درگا او جناتو تا اوویشی زمو اغاکو ما مراکبه که ما انتاسو تزو گور ما نو سلیمان اسلام اما اغشان وکڑ یو کال ابو سليمان عليه السلام التم په مورک په مو غو الله د روح هغه استه وا دلته ساقه کی سکه ایت السلطه اوسه په پدایته نو سره په پوي شي فلما ک زين عليه الموت پس هر کړه چوکمو کومغا عليه په سليمان عليه السلام د الموت د مرګ وای حيات الانبیا وای قبر کی ژوند دي الله وي مرضي په مو ته نه هغهسته د مرته شته ویله کی مر دي ته او بدن سره جدا شي د مرق تعریف ده ده دمو ته تعریفدار چروه بدن اوزي د مرگ ده او د ژوند تعریفدار چروه او بدن سره اوزي د د ژوند تعریف ته نو څو یو سره وی چې په قبر کې ژوند دي ناغتوی چې او ځل ته روح وته لا بیا په قبر کې علاوه دروور دا داخله کړه د دا ما ناشو د قران خو وی چې ويزن نفوس او وجت د قیامت تعریف چې کوي په آخری سپاره کې براشي غالبا سورته متففین نه کړو سورته تکویر ده و اځه نفوس زوجت او کله روحونه سره یوځي شي کله یاد کړي د قیامت, یاد کرده با کل گی قیامت بانده. با روح او زیاد کړي دا چ روحونه به کل یوځي کیږي د قیامت ورځ باندې متصنگه وي چې په قبر کې روح او ته یوځي شو بیرته او کته وی چې نه بدن سره روح نه یوځي شوي صرف همداروند قبر کې دا دا چا ویلې کوم ځای کرا غوډي دا ثابت کړه خبره کنه د خېره خبره اسانه چې سړی وکی ثابت ول خو هم غوړی کنه او چې چې قبر سره څنګه د عقیده پوخه وي شيطان تاويګ د غروونه ويل د غرزي د غرزي دا خو د هندوانو کې د ظالمانو هندوان ويې اتمه بټک رہیه موږ په پوخاب قتل پر ډرامو مين مو کنه وي اتمه ولته چي کوي زمنګ مشران روه تاويګ دا خو هندوانو کې دي مدا ټول کسی وسم خلک کای په خواو خلکو غولې ولې په قران خل د پویګنه الله کتابونه کې کل شي وې دي وڅ کتابونه کې کتری دي اوس دا کې دې ځان وروړ کړي دا نو وې ج روح چېخه روح ته ویل ته د قبر سره د قبر سره تاوی ګرتاویږي قرونو لمسي وي منغه زمنګا نیکو د مور سرنا نو هغه رور مشر یې زمان مور تر هغه شي چوي او روس روس ته جهاد چودامخ په دې کې شي با پا پا من نو چې والو نو هغه به موږ باورېدل وې چې هغه د جمهوریت پښ پ پنځمبې شپه یادوله او نه پېږمه په یادوله کومه غره نه باندې وې دې شپه او دې بچو باندې قسم به خدای هغه ورځ نه زه په دې سوچ کېوم چې دا به څنګه رازي او تب ګرزي په شوه اې دا زما خپل ذاتی ما سره دا سوالو چې درو به څنګه رازي او بچو به ګرزي په شوه بل قران چې کله روزه قبضه ترغي اهرو ما سره قبضي ترڅو قیامت نه راغله لکه سور زمر کې براشي ودټوله ته موږ نشو راړول ته واخ موږ سره خبر سبق را د پادر او ان شاء الله بیا ور سره ور سره میند منځ کې دا آیتونه راړو پر سور زمر کې براشي آیت نمبر 30 لويخته کې یو چلويخته د درويشته می سپاره اخرنه پانه دا د درويشته می سپاره اولنه پانه دا کده غزي کای یو آیت ده وای چې الله وی چکل انسان ودشي نو زه دا غنه رو قبض کما او دا روح ترغی ماس رکب زوی تر تو چی قیامت نه ا دغه قیامت چی کله راشی نو بیا و ایذن نفوس زوی جات نو بیا و زه بی دا واپس دا بدن جوندی کم او د بدن کې بیا واپس شروع وحا چما بیر ته انسان د څه جوندی شي لکوس چې موږ کم جوندیو دا غمنس کې چې کوم جونندې د قبر دی کې دا روح جوندی ده په ادبار د برزخ او دا بدن چې دا مرده په ادبار د دنیا دغه کې دا, دا, دا صحیح دا مینس ک چې کوم ځوان دی د قیامت او د دنیا په مینس ک دا قبر جون چې وته مونږ ویو زمونږ د روح لاړ شي الینتا و ما ادراک ما الیون په هغه برشی متففین کې په سورته متففین کې چې الین غزا ده چالت د بنیکانو خلق روح زی او سجين غزا ده چالت د بدکارو خلق روح زی و د روح حالت پرته ترغه پوری چې قیامت راشي التا دا کینه ماتونه وتملاوی کیم ما د قبر کچمن غوی چې نعمتونه دی او مزید او داد دی دا اصل کړه ته اعلان او دا عذاب چوت ملاویږي دا اصل کې بس جن کی ملاویږي چوش لړمانه دوخونته لړمانان دی او داد دی د دا سیماران دی دا اصل کې غسی مقام دی دا د جنت یو څنګه غونټه او دا ایلنچ دا د جنت یو څنګه غونټه پدې کې د روح نه البته دا بدن چې به دنیا کې په هر شکل کی بی. که خاور شوی کس وزیدلی کو مایان خوړلی وبو کې د دې غذراتو تعالی اغا اغا طریقا ورسیده نعمتونو دا زابونو دا الله قدرت کړي زکه فرعون په عذاب کې غرق شوه ریکنه او قران وی چې په فرعون باندې شفاو ورزه عذاب مخکېږي دا عذاب کوم ځای کې ملاوی دا قبر نشته رغه دریاب کې غرق شوی ده او دا چې کوم بدن د غوسم په مصر کې پرتا دا خلق ویجدا غده یقیني خبر نه د ادم خو خیر خلق ویجدا ما غده کبر خو نشته او قران وی چاغه من شپه او ریزه ور وړاندی کیږي عذاب او تملاويږي شپه او ریزه او عذاب په کمځه کې ملایويږي بدن قبر هندوان هندوان خو منو... قبر کې نه ده د عذاب اثر کې په جین کې ملایويږي پښه دارنګ هندوان دي هندوان کومه نه او کوم سزا یې نو کله هندوان او عذاب نه ملایويږي د قبر د قبر عذاب کنه او کمځه کې او ته ملایويږي قبر خو نشته بدن خو په او بو کې تل کې اصل کې عذاب او تمیرویږي پس جین کې د هغه رنګ د بوت او د بازي د نیپال او بوټانو د غي لاکو ولا خلک د چيني علاقې جاپان علاقې د خلک دی دوه چې خپل مړي مارغان او تغورځي یو لري دشت کې هغه ورځي مارغان او ته نو چې متبغول عذاب نشته راځي خوښوي نو فلما وجوند دي څنګه ژوند دي ثابت وکړه دا خبره کنه قران نه هر کلچی قضای نالیه الموتا حکم و کمانگا پر سلیمان علیه السلام باندې د مرگ ما دل لهم نو خبردار نکر دا جنات علام ووتی وره موت موت مانا چی روح بدن سر جدا شی؟ قرآن وی بیداوی علام ووتی په مرگ سلیمان علیه السلام بانده الا دابتو لارده مگر چینجو دزمکی ا کولم مين سا مين سا ته چخوڑلې لاټې د سليمان عليه السلام هغه سليمان استم چې ولاړو په غشي شکی یو کال پوره لا د غلاټې چنجو خوڑله یو کال با د غلاټې چنجو خوڑله ورسته شو له لاټې ماته شو سليمان عليه السلام روغورځېدو چې کړه ته له ما عليه السلام بدن روغورځېدو فلان ما خررا وصار کړه چې پریوتو بدن د سليمان عليه السلام تبينت الجن مخارش و جنات ته دا خبره وتخارشوا چې الله او کانو يعلمون الغيبه کچې وېدا جنات پویدون کې په غیب وباندې الاو كانوا يعلمون الغیبا کچې د دا جنات پویدون کې په غیب وباندې نمالبی سو فی العذاب المهینہ وخبینو ترکړه په عذاب رسوا کوون کې کې ک جنات لکه جنات ته په خپلم دا خبره کارا شو یې موږ په غیب نه پویګو کچې دا موږ په غیب پویډې نو موږ ته پته لګیدل چې څو نه ما دم خدل ودې شي شک ویلا نه دا خو وروختنی لاړه ده مونږ بدون در سروای کار نه کوي هغه سره ما ستام ته قتل او خارې 30 30 کوو هغه یو کدا ځوندې دم ته ګوري الله د سس هغه کړه وسه هغه سیستم یې کړه والله ورته ویلو نو جنات وی کشه دم ته پته وینم مونږ کار پریخه وې ولې چې ستام اسنام خمر دې واه سر مونږ سره غیب ویلم خونو کنه ځکه مون خبر نشو پدې باندي نو جنات او س علم غیب نشتره دا راغی پیغمبرانو سره مل غیب نشتره لکه سوره ا سورت المائده نفذ المی غیب کید پیغمبرانو نه ایت نمبر یو سلونه و م سی پاره اتم م سی پاره ک و م سی نمبر یو سلونه و م سی پاره دا نفذ المی غیب کید پیغمبرانو نه وېره پیغمبران چی دی هغه خبر دی وی و پیغمبر اسلام کتابونو کې لیکلی په سکولونو کې وې چی پیغمبر اسلامو چې مخ قتل نشاله به مغزه قتل او پیغمبر اسلام چې کوټه کېونو باندې نه خبرو خدای پیغمبر اسلام د چیو خلک راغه چې موږ لا ویه کسان راکا چا ته قران بیان کی کنه اغه اغه اغه التا غاویا کسان له کمیني ول شوی او جکله غاویا کسان لاړه اغه اویا کې اویا وړ کسان چې شهیدان شواله او پاږی کې د انس رزلانو مامامو حرام ابن الحمر رضی الله عنه پیغمبر اسلام خبرو د بار حالات نه ولیا ویه کسان انا اوس ویل پیغمبر اسلام ظالمم پتہ ورته جما مر ګری مری او وی لګل کسدن چلاټ مرګ لویر ورشه پیغمبر اسلام هغه اویا کسن منه دوبر خپاو چې یو میاشت خیری کړی هغه خلکو لا سبي منسکي خو خبر نو د غیبونه کنه ته څه کوي نو یوم اجمع الله <سؤال> یاد کا اورز چرا جمع کی اللہ رسل ٹول پیغمبران اور رسل ٹول پیغمبران আদম علیہ السلام نو وتر نبی علیہ السلام پر ٹول پیغمبران با اللہ را جمع کی فیکول نو بوئی اللہ پیغمبران تا چی ماجا وجبتم سقبلتیا شویداستاسو تاسو خبر دنیا کی چامن لیوا او چا نو منلی نو کالو وای بوتا لا علم لنا نشتر ایمون اسرائیل مو ایدہ خبر صحیح کیگی پیغمبران نو چی خبر چامن لیوا چا نو منلی ور سره په اول پیغمبر اسلام په پټانه او چاو په صدیق مندلې وا رضی الله وان هو ابو جهل نو منلې تخ په پیغمبر اسلام تکنه عمر فاروق مندلې وا رضی الله وان هو او اد بشیبا او بل بلوبل نو منلې داخ په پیغمبر اسلام ته معلومه چې پیغمبران وی چاله تخ په تنيشت چې اجزمون قبولتیا چا کړو دا غار کې نوح علی اسلام ته د خپل عمر ګرو پټي او د دوښمنانو د ابراهيم ته د خپل منون کو د عيسى اسلام ته د خپل منون کو نه کو اگو دخو پتا بایی کن چا منلی و چا نو منلی امام ابن امام مدارک کې تفسیر نصفی کې اغا مانا قید چه کارو لا علم لنا بعدنا نیشتره موسر پویا پس زمین ده مرگ نا یا چه موتر تو جوندیو د پلانکی نو منلی و پلانکی نو منلی لگن کل چې مون دنیا نلارو بیا مونتا پتا نیشتره چې چا منلی و چا نو منلی غور د دې ټکی کو څو نه مسلې موږ ته واضح شوې یو مسله دا وه پیغمبر, پیغمبر اسلام باندې ارزي اعمال و زمون د مسلمانو اعمال پیغمبر استن ته وړاندې کیږي دا خو الله ته وړاندې کیږي حدیث کی راځي پیغمبر اسلام ته نه وړاندې کیږي شو او دا طول احاديثه ضعیفه او کمزور احاديثه و راوړي هغه د لاندې درجه د حدیث کتابونه او یو بچو ګره حدیث کراغلې دي حدیث تخوم ګوري کښې حدیث کومې او ضعیف ته کمزور څنګه دي پیغمبر اسلام د موږ عمل ها هغه که د عمل د سبا صحیح عمل دي څړتو عمل موږ کړی کلا د دې پیغمبر اسلام ته ملاوي کی نو هغه په قبر کې مغمه نه بخفګانتيږي کو خو خوشالي خفګان متېږي زماده اومد ته په بدبختي او منې اختره قبکیږي بکنه الله دومره ظلم کوي پیغمبر اسلام سره چې په دنیا کې خو تکلیفونه تیر کرا. دنیا کې خو وايي لټکاول مصیبتونه مرګ لري او تمړشو تقریبا 13 کومارکم تقریبا ویر کوي او بل پیغمبران وی چې مونږ چې مرشوي بیا غنه باد منتپته نشته لري چې چا څکړي او چا څن اوکړي قران وی او ته وتو چې خو چې اعمال او ترانګي زمما اعمال خبري پیغمبري استام کنه چې نو دغه د اعمال کوي نو بیا پیغمبر وی چې خب، زه خبر نه وی ما په کار د چویره وکنه چې زه خبر ما دمرک نه بعد پلانکی پلانکی پلانکی وبته میچره هغه بادامل نه کول پلانکی پلانکی بداکول دا وګوره د قران په یوه توګه یو سوچ کې ټول خبره حل کیږي وکالو او ویله او په ټول ټول پیغمبران چې لا علم لنا نشته له موږ اسرایلم زموږ دمرک نه پس انکه یقیننت انت خاص الله علم الغیوب ته خاص ته په غیب باندې خبر په غیب باندې ادارنګه سورته انام وکړه د سورې مایدې 25 سورته ده سورت چې 20 پانه واړوي آیت نمبر 50 نفی نه فقی د المغیب خاص د پیغمبر علی السلام نه امدی وو مصیپارہ چې 20 پانه واړوي آیت نمبر 50 یو لسم وروکو کول ورته و پیغمبر لا اقول لكم زنمم اعلان وک پیغمبر د خلق ته چې لا اقول لكم ان دي خزائن الله زنمم تاسو ته چې ما سره خزاني د الله دي ز غنج ویا رپلای کې ولیز الله غنجبخش دي ویا خزانه ورکاون کړي د پیغمبر چې ما سره خزاني نشته ر نو ولی د پیغمبر نډیر لوی دي کول ورته وایلا ا کول لکوم زنمم تاسو ته اندي خزائن الله چې ما سره خزاني د الله دي زده بچو زموار نيمه زده مرزونو زموار نيمه او زده مال دولت زموار نيمه چې چا لې ورکما ولا عالم الغيب او زنه عالم الغيب یم پیغمبر اسلام دې الفاظو کې شک ذ ذا كما يتندي بديت ولكي محكم اياتنا مضبوط اياتنا ولا عالم الغيب عالم الغيب او نيمز بو بويا بغيب باندي ولا قول لكم اني ملك انا ام تاس تشي ز فريقتاي ما نورم نيمه ز ابد ما بشر ما ان اتبو الا ما يوحى الي ز تابدار نيم مگر دها غتص چما ته وي كيغي ز قران تابدار مت چ الله سو وي كي اغ تاس بيانوم نو ډیره تونونه دي بس دغه سا ونه بس دی چېله و چې فرختیالهملغب دي نه میک پ مغب پوه دي نه پ غمبران نه اویا او یو باې بري په صورت ته کاف کې خو بس دا تفصیل بس دی الله نه نه متکیان او کسان دی ی امینونه بیر غبې چې ایمان را وړی په غب باندې غیبونه مراد الله فرښتې ملای جنات دوزخ جهنم او غیره و غیره او غیبونه مراد علم غیب چې علم د غیب خاص د الله سره دی د غیبو علم بلې چا سره بنشتا د نه بغیر خبردي چې یو بل مسله کوو ایمان بار ک ایمان چې ایمان تشه تویل کیږي دا څنګه ولي کوي زکه دا په یاور اول, اول کتابو د خبره خلاصې کمه وروسته بیا ان شاء الله مونتا سانی تاسو ما سانی پوي باندې ایمان څه ته ویل کیږي ایمان په لغت کې د عربی په جواب کې ایمان ویل کیږي تصدیق ته ایمان ویل کیږي یقین ته تصدیق کول دی وشي یقین کول په یوشي باندې دی ته ویل کیږي ایمان په لغت کې خام او په استناد شریعت کې یعنی په استناد قران او سنت کې ایمان ویل کیږي تصدیق کول یقین کول د ایمان په اصول باندې هغه اصول چې قران بیان کړي دي لکه پاللا باندې ایمان راوړل پیغمبرانو باندې ایمان راوړل فرښتوب باندې ایمان راوړل کتابونو باندې ایمان راوړل په دوزخ او جنت باندې ایمان راوړل بان راو دا رنګه په خدای او بد تقدیر باندې ایمان راوړل په شریعت د استلاکی ایمان ویل کیږي یقین کول په هغه اصول باندې چې الله هم بیان کړي دي تزدیق کولي هغه اصول چې الله مونږ دی په قران کې لکه الله مونږ ته ویلي چې زه شتایم کنه زه شتایم علاخ په لشتون مونږ ته ثابت کړی قران کې مونږ ایمان مونږ دې درنه دی الله خو مونږ من ایمان راوړو مونږه تزدیق کوو دې ته ویل کېږي ایمان الله مونږ ته ویلي چې زما غو نه صفات د بل چا نشته زه ما غو نه ذات د بل چا نشته نو مونږ د دې خبره کوو تزدیق کوو یقین کوو پر خبره باندې دې کېږي ایمان دغه الله چې ما په هر مراله لګری یو لکه تلو یوزر یا زیات یا کمه. خبری تزدیک یا کم من دې خبر تشکاو تایید کو یقین کو پر خبره باندې علام توویر چې جناتش تا د وزښته من دې خبر تایید کو یقین کو پر باندې علام توویر چې فریخته یو مخلوق دی غشته جنات او مخلوق دی غشته علام توویر چې تقدیر سره خو او بده خو شوی ورپل ټول باندې من چکو ایمان راو او دې تل کی تایید خدا ایمان چ دي دا ایمان لپاره دو خبره ضرور دی یو اقرار هم بل لسان په جواب باندې اقرار کول په جواب باندې دا اکرار کول چې الله ایمان درم په پیغمبرانو کتابونو ایمان جو کوم وصول دي هغه معنی چې ایمان لرما او پروردګی د هغه تصدیق کول دی ته ورته کېږي ایمان اوس کله سړی په خله باندې اقرار کوي لیکن پروردګی تصدیق نه کوي دا هغه د نړۍ پالمان یقین نې په پیغمبرانو او کتابونو پدې یقین نې هغه ایمان والے نه د خاغته منافق ویل کېږي چې خلا او جوړې یو یو رقم نې شو او چې په کې تصدیق کوي او په خپل باندې اقرار کوي مثال خبره نو هغه کېږي مداهن څه مطلب بعض ځینو کې دا جائز دي چې سړی په ایمان راوړي او نه کې پجبو باندې د مرګ یا د یو ظالم د وجنه یا داس یو ملک او سی کی چل تخفل ایمان نشخ کاره کوله ودغه شرایط ته بیا غا پره جایز دی او که چیرته داس شرایط ورتنه دی دمر خطر او د نشته سختی او تکلیفونه ورتنه نشته او غخ ایمان نه کار کوي دا غ بیا مداهنت ته مداهنت مطلب غ غیرتی دا چې نه کار کوي الله سبحانه خپل مامله به کوي څارکه مامله او سره وکړه که معاف کوي او که صداویر کوي کی منکار نشته پوه شئ دته لیکي ایمان تو متکین کسان دی امینون بالغیب این چی ایمان روڑی پر غیب باندیم دا یو صفت شو دویم صفت ویوکی مونس صلاح او جاری کوي منز بعضی خلک معنی کوي چې و مونس صلاح او دری منز نو منز خود اسی اجسامی نه نده کنه یعنی منز خود جسمی شیخ نده چی جسم گلدی او تی منز ودری پوششوه دارنگی بځهره معنا کوي چې پابندي کول د مونږه پابندي کوي د مونږه مانا سم ده زکه لکڅه تا هو ګورې سپارصه مې سپارکه آیت نمبر 22 کې سورته ده کو خلک چې معنا کوي چې پابندي کول د مونږه د مونږه مانا نه راځي زکه قران اغه سره لکڅه هو ګورې په باشه وسین چل نه آیت نمبر 22 سپارصه مې پاره نه پاني دیوس اخر نه ده پس پر اساس مې سي پاره هر نه پانا کې وګورې اوس ورو دوه درش وا امر اهلكه او حکم او خپل تابعدارو ته تا به صلاته ته موزباندي واستبر عليها او کلک شپه دی باندي الله وي وکه خپل اهل ته مطلب هغه خلکو ته امر وکړي چې هغه ستاده لاندې دي ستابو چې ستاله دي ستای اداره ستا ستا ده دا. تپیدارکې رئیسه تپیدارکې مدیري تپیدارکې امیر هر چې او تا ستاله لاندې او څخلق ستاب کنټرول کړي و تا غو ته امر کوو د مونږه ته خپل موګه او غوتم د موز امر وکړه داغه حدیث کلاجی پیغمبر اسلام وی وی خمه ډ اغه میړي چې اغه شپه راجیک شي تاجود موزلا او خپل خزم ځان سره جګ کی مزدفاره اوخه خزه اغه خزه چې اغه شپه راجګ شي خپل میړم راجیک کی ځان سره کچیر ته میړي نه راجګي یا خزه نه راجګي او د ابو هغه ورمانیکي اغه د ابو اغه اغه چرکاوه د ورمانیکي چې راجیک شي پروښی نو نو موږ ځکه ما نه وکړو چې ويقيموا او جاری کوي مونږ جاری څه مطلب پخپلېم کوي په نورو مانیم کوي هغه حدیث مطابق دا نه چې مډخ په راجګي به مونږ درېګ اکبر او خزمه او پراته و ده بعض خزی دسی مړو نه اخی خزی مونږ نه کوي او بعض دسی اکثرا چې خزی خوخي وي قومونو مونږ نه کوي و یا ته کومې نه شم ویل اوس دا کېږي واګه کی ته کیږي او دسی کیږي واګه کیږي زته د ریکاو سره کاوه کنه وسیو تد ریکا من راوړا فد کیو انسان ته ورسی څو چې کار کول غواړي پښه په خوګه خوګه په مینه مینه راوړا موږ باندې پښه نو وایو کیمو نو ستراتا ا صلاتا او جاری کوي په خپلم او بل دارنګ تد یوزي مشري د کور مشري د علاقې مشري پښه تخپلم موږ او نور لم د موږ کوم کوا و امر به اهلک و امر اه اهلک خبلان موسکا نو ورته د منځ امر کوا حکم کوا و یقوم نصلات او جاری کوي منځ منځ چه د بهاره کې هډیر خبر نه کوم خبر مخک کړي وې ا موس چه د حدیث کراځي نبی اسلام فرمایي اګورا کلا کلا د افعال او معنا د مفعول مطابق کیږي لکورا جاء زیدن زید راغو څه مطلب څنګه راغو په واه کې قرانه کو هوا کې خو را او که دمون وغته راغو یاګاډی کې راغو و شو او که مون و چې جابردون یخني راغله م چې یخني ګاړ کې راله یا یخني چې دا او سواعت کې وه بیا په منګوره ک شپ وکړه بیا بیا ور ته راغه خومون شو نه چې یخني کاره شوه حالا تو مونږ ته یخني کاره شووه خلکو کوتونونه واچل موسم یخ شو یخني چا شوه کاره شوه دغهې کله کله په د مح... ف... افعال او چکو معنی هغه د مفعول مطابق کیږي خوش وي ويقيم و صلاته معنی جاری کومونځ مفعول چی شریه مونځ ده نمونځ په خپل صرف مکو والاوی نور نور نور معنی جاری کا خصيفت مسلمان او بل حدیث کې رازي نبی اسلام فرمایي وای چې وای چې الفرق بین الاسلام الفرق بین الكفر والاسلام الصلاه کفر او د اسلام په معنی څه فرق اغه مونږ دي دا مطلب نه چې دوک نه یا کافر شو بلکې مطلب داره رې چې ته یو ته یو چا بارکه ګواہی ورکه شهادت ورکه په اوچا باندې نو ته دا ګواہی هغه ټیم کې ورکه وې چې هغه مونږ کوي ته پوچې دا مسلمان دي او پوښې اكو یو سړی مونږ نه کوي نو ته هغه بارکه چې دا یقین چې دا مسلمان دي کوم مسلمان نه دغه حدیث ته او حدیث کرا د ادمشکات شریف حدیث ته د عمر فاروق رضی الله عنه روایت ده چې ان اهم امورکم هغه بچ کلا والیان ته خط له گو د انسیت به او تکو چې ان اهم امورکم اندی الصلات زما په نظم مستاس مهم کارغه مز ده من حافظ من حافظها حافظ عليه حافظ دينه چاچ چا د خپل منځه حفاظتو کو پټایم او کو صحیح طریقے سره او کو په خوشو عضو سره او کو د خپل دین د د خپل دیني حفاظتو کو ومن دوی اها چاچ چا د خپل منځه زایکو پټایم او نو کو په صحیح طریقے او نو نو فوا لمس سوا او او د لپاره د نور کارونه چې کوم دي هغه هم زایي دغه څنګه چې منځه حفاظت نکړي د نور کارونه هم تبایي پوه دا رنګې صورت ان قبوت کې را د سپارې اوې پا کې دشت م سپارې او پاه کې راځي چې وت ل او اوتلو ما او یای لے کا ول ما هغه کتاب او یای لے کا چې وای کی کتابه مينر کتابه د قران قران ول ولا په خلکو باندې واکه می صلات او جاری کومز یعنی قران م نه ځان پوی کبه موس جاری کا ان صلات یقینا دغه مونز دغه قران د پوی نه بعد چې کومز کیږي ځکه کوم چې من قران وایو بل څه خو نه وایو دغه مون چې د قران د پوی نه بعد انسان کوي و صلاته یک نن دا مونځه تنها نه الفاشای منکی خلق د بهایونه والمنکر او د ناراوو کارونونه نن صباح بهای ډیر شیوی دي ناراوم زیات شیوی دي مونږ ګزړم ډیر شیوی دي دا ولې زموږ مونږ نه اصل کې بس لنده خبر ده و یا یا نه مونږی حفاظت مونږه صحیح نه کو و یو کیمونه صلاته او جاری کوي مونږ دا دا نور په سبب یو سبا به چې د انشاءالله و من م ه ځکناو منفییکون دا, آو دا آ, آ, و او د پ تونونه به به انشاءالله پوه کوو خیره سره او اوس چې یو خبره واورئ ټوله ضایمانوکم لاړ نه شي منږ ته اوس اضری اخلو حاضې سسیسټم دوړو کوم خلک چې مستقلل کنی درسله نو منږ د غوی نوونه لکو چې بهک د مونږ سر ریکار څوک چي دی اغه ټینی او څوک نه چې موږ ته پاتېږي زه به یو, یو کس ته غا کوم اغه سپیکر خلاصي او اغه دې ماځي کوم جواب چې کوم سوال ته کوم غي جواب درکېم به زه یو دوه کسان من تکرار کوم به د حاضرې خپل خواځک وختم چټی کړه دا یو پینځه پینځه لس منټه ومنه خپل کار کوي